Idag är det den 20 maj 2013 och ni lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 63. Radio framåt och tillbaka och det är riktigt härligt att få prata med er igen. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och jag som vanligt med mig, Jonas Dejär. God kväll, god kväll. Och Magnus Söderman. Hallå där, god vänner. Vi har ju bara sänt måndagar nu, två veckor i rad. Och folk har varit mycket, mycket oroliga, närmast desperata i sin gråt och undrar vad som sker. Men jag kan till alla stora glädje berätta att vi kommer sända nu även på torsdag. Nu har jag slut på ursäkter och resor och därför kan jag sända som vanligt. Hur är det läget i Stockholm, Magnus? Har du varit ute och kravallat någonting? Nej, inte särskilt mycket kravallande från min sida faktiskt. Det har varit ganska lugnt. Vissa av oss har ju arbeten och sköt och sådär. Så, där, så att då, då har man inte tid att vara ute och kravalla i, i förorten. Alltså. Däremot så fick jag hem en, en intressant bok här för inte så länge sedan. Jag fick den i början på veckan, alltså förra veckan då. Mm. Uh, Miltons uh, Paradise Lost det jag. Tror mm. uh, jättefin utgåva med fina bilder och sådär så den har jag legat och läst och det var det var trevligt så det, det, det var gjort hur är det ute på ön Jonas? Jo det är, det är bra <laughs> det är ingen vår egentligen fortfarande Just det. har du kravallat något Kanske. Jag tror att vi har tappat Jonas här Kanske redan i ledningen. Allierat sig med MacDougall-släkten mot MacAngus. <laughs> Det är mycket möjligt. Man vet aldrig. Själv var jag ju i Amsterdam förra veckan. Två dagar. Mycket underlig stad måste jag säga. Jag hade aldrig varit där förut. Jag var där för att jag skulle kolla på finalen i Europa League-fotboll mellan Chelsea och Benfica. Som Chelsea vann. Yes. Ja. Det var, spelade inte så stor roll. Men eh, Amsterdam, vad ska man säga? Det är ju det vackert med alltså, arkitekturen. Det är lite annorlunda och allt vatten, alla kanaler som går där igenom. Eh, och eh, sen på torsdag dag så lyckades vi ta oss också till Red Light District. Och det var väl inte lika vackert? Det var inte kanal utan kanyler. Ja, Nej, alltså, men, alltså de här shops, alltså där man säljer cannabis... Jag tänkte så att det ligger upp lite bakgator och lite här och var, Men de var verkligen överallt i den där stan Och i Red Light mm. District var ni verk, verkligen överallt. <laughs> jo, äh. <clears throat> jag har ju fördomar mot två resmål på, på planeten jorden. Mm. Det ena är i Amsterdam och det andra är i Thailand. Ja, jo, men jag har exakt samma fördomar. Jag, jag kan liksom inte ta en människa på allvar. Och han säger, nej, men jag åker till Amsterdam för att du tycker om arkitekturen. Det är så nej, <laughs> det gör du inte alls det. Nej, men det är stor i gubbe som var. Nej, men jag tycker det är skittrevligt att vara på Pattaya Beach och, och sol och bada Nej, det är inte därför. Nej, men att för... Även om det säkert är därför för många. Jo, ja. men så var det ju när man berättade för folk på jobbet att jag ska till Amsterdam. Alla gjorde ju den här rökrörelsen med fingrarna mot munnen och sa: Ja, ja, Du Ska åka och knarka du Mm. Jo, ta, ta en kopp kaffe, som det heter. Ja. Men men nej, det, det blev inget knarkande. Men bara, för att, bara för att fundera lite. Jag har ju sett, jag har läst och sett en massa program. Jag har läst lite böcker och så om knark och, och grejer. Och de menar ju... Okej. <laughs> <laughs> <laughs> de, de menar ju att, att Amsterdam och där, att man har... Alltså, det finns, De hävdar att det finns en, och det är det jag undrar: är detta bara en konstruktion? Att det finns en. en, en vad heter det? Alltså att, i, att man har ett, under kontroll på ett helt annat sätt i länder där man har en mer. Eh, alltså det, snäll det som man vet är att eh, i, i Amsterdam så har man till exempel mycket lägre bruk av tyngre droger. Eh, om man har får dela in det tyngre och lättare droger. Mm. Eh, så att och, man såg ju på alla de här koffershopsen så satt det ju så skyltar med att liksom inga typ let's kill hard drugs och så vidare. Mm. Sen hur väl det funkar, jag vet inte, faktiskt inte. Alltså när man vet att en sån som George Soros ligger bakom idéer om att man ska legalisera eller lätta upp för droganvändning. Bara där drar man ju så att säga drar man ju andan för att det är ändå gjort så. Och med de pengar han kan pumpa in i de olika institut och, och forskargrupper och allting som man har till hands så blir ju också en sån här forskning som, som säger det ena eller det andra den blir högst tveksam. Så att det där är nog väldigt, det är väldigt svårt att. att men, men det som jag märkte där, typ i Red Light District eh, om man, förutom alltså att man kunde röka cannabis överallt så är det ju verkligen, alltså det känns som att det kommer också med ett helt paket. För att det som var där, alltså det jag har ju alltid tyckt att Berlin var som dekadensens högborg. Alltså här mm. finns ju verkligen alltid prostitution, det är droger mycket droger eh, och det är så här spelhus, alltså där man live livebetting med, där man också super, alltså det känns kombinationen av alkohol och spel är ju helt fantastisk uh, och det är mycket så det känns verkligen dekadent men så kom jag till Amsterdam och så bara okej, okay, det kan bli värre alltså för att i det här Red Light District, förutom kaffeshops så var det såklart uh, en del prostitution och så så jättekonstiga bög och alltså bara, allt var bara konstigt och motbjudande på något sätt Och vi vet alla hur det gick för Sodom och Gomorra Ja, Amsterdam ligger gilla till, men det vattnet Amsterdam håller på där, ja. Precis, precis. Nej, men sen, alltså, frågan, frågan är, jag, jag chockar säkert många när jag säger att jag är inte är alldeles hundra procent säker på att jag tror att äh, kriminalisering av äh, narkotika är, är bra. Äh, jag, jag är inte jag är hundra procent säker på det. Man ska tänka på att äh, det var... Legalt med både marijuana och även kokain i USA ända fram till, till andra världskriget i princip. Då var alkohol däremot under en ganska lång period förbjudet. Vad det här har liksom medfört är naturligtvis att man har skapat en. man har gett en, en organiserad brottslighet um, så att jag, jag är inte helt säker på det jag, och, och, jag skulle vilja se lite siffror på om men jag, om verkligen... är, jag är helt med dig då Jonas alltså, jag tycker inte heller att det är helt självklart uh, sen, alltså, red light district är ju väldigt speciellt det är, jo, ju, jo. Alltså, det är ju verkligen några gator som är riktigt äckliga men, men det är inte mm. samma sak det är precis som um, repeban i, i uh, Hamburg till exempel jo. men vi kan ju dra det ännu längre i sådana fall då är, är det liksom att förbjuda Olika former av annan brottslighet Är det då gangenligt eller Spelar det någon alltså, jag menar Långt in på, på 1800-talet Så var det ju tillåtet med massa saker Som man började förbjuda Överhuvudtaget lagstiftning Eller lag, lagar Och, och rättsväsendet Har det någon, någon, någon avskräckande effekt Långa fängelsestraff eller dylikt mm. Värt att tänka på hörni är Jonas borta eller vill han bara inte svara? <laughs> ja, han vägrar svara, det kan vara det. <laughs> eller så sitter han och svarar men vi hör dem inte. <laughs> Förmodligen det. det här. Vi, har, vi ska fixa en ny kabel till Jonas där. glappet löser sig. Äh... Ja men det är inte helt enkelt Jag förstår Diskussionerna kring eh, Huruvida det ska avkriminaliseras och så vidare Och speciellt att, eh, att göra någon Till en brottsling behöver inte vara Det bästa sättet att hjälpa någon Alltså att stävja missbruket Nej absolut inte Absolut äh... inte. Det är klart att det inte är det. Men det, ja, men det, det är klart att det inte är det mm. eh, En ung människa som hamnar Nu tappar vi alltså bort Magnus också Det kan vara en härlig dag där. Är du tillbaka, Magnus? Ja, jag är tillbaka. Ja. Ja. Nej men alltså Att, att kriminalisera en människas eh, svaghet i den bemärkelsen att den har hamnat fel mm. det, det är ju aldrig rätt, naturligtvis. Nej. Eh, däremot människor som tillhandahåller eller där, det är ju en annan ja. sak. Men där, ibland ser man så här på internet att, att svenskarnas parti ska partiska ställning i cannabis om det ska legaliseras. Bla, bla. Jag känner att det inte är en speciellt viktig fråga i dagsläget för oss. Vårt folk står inför ett jättehot och så ska vi och diskutera huruvida det ska avkriminaliseras eller inte. Jag tycker inte För mig är inte det en en, en avgörande fråga För vårt folks framtid Sen ja, är med okay. Men alltså Jock. Bäst vore ju om vi kunde bara få Alkohol och alla former av Andra droger att försvinna bara ett chopp samtidigt är ju vuxna människor Och vill vuxna människor berusa sig Och kan inte ha ansvar för sitt liv utöver det så. Det är oftast det de inte kan när de berusar sig Det vet väl alla som har berusat sig Jo <laughs> jo hur jävla bra tar man ansvar för sitt liv eller andras. Man får ju hålla sig inlåst bara hemma. Ja, <laughs> kedja fast i mitt element. <laughs> jo, och, det, och det är som sagt, det, det är inget alternativ att, äm, att bygga ett samhälle så. Det kan man möjligtvis sätta upp som, som personligt mål för sig själv. Liksom. Men, men man, man kan inte äh, man, man kan inte kräva att, äh, att världen ska se så ut. Nej, det, precis. Det, den är inte så inrättad. Och det är där vi kommer in på de här liksom, ja, frågorna som är konstiga och känsliga. Och som sagt, nu, nu försvann uh, min uppkoppling där. Ett tag, så jag vet inte riktigt vad ni sa. Mm. Um, jag kom in precis när Dan sa någonting om att eller um, kom in igen ska säga, när de sa någonting om att uh, det, det är inte liksom, det viktiga för Svenskarnas parti. Vad mm. var, var, var mm. poängen där? Dom? Nej alltså bara... att uh, det finns en del som har uh, Vill att vi ska ta ställning i frågan Om en avkriminalisering av cannabis uh, För personligt bruk Och jag tycker inte att det är någonting vi behöver Fokusera på det, det, Precis, det, jag håller helt hållet med dig där. Mm. Det, det är liksom inte uh, Hör inte till och med Säntliga i, um, I dagsläget Mm um. Vi nämnde kravallet tidigare Vi har ju nämligen berikats åter en gång I våra kära Stockholmsförorter Den här gången i Husby Natten till idag Så var ett femtiotal personer Ska det ha varit som varit ute Och eldat bilar och Garage har brunnit Och man har även attackerat poliser och brandmän Bland annat tre poliser ska har skadats Det finns också en film på internet När en polis åker i backen Och blir sparkad Innan han drar sitt tjänstevapen Tyvärr så är han inte så bra på sikta och skjuta Annars hade det där löst sig mycket bättre um, Magnus Du mm. var inte där säger du Men hur känner du när vi återigen får se de här Nej, men det, är ju, det är ju bra Det är ju bra att det händer naturligtvis Precis som den här uh, Människan som vägrar skaka hand ner i uh, Vad det nu var, att det händer Och att, att folk har burkor och skit på sig uh, Allt det här är bra eftersom det, det Visar att, att vår Analys av läget stämmer Att den här uh, Förda politiken leder till, leder till de här sakerna. Det är också bra eftersom svenskar i, i större utsträckning naturligtvis då konfronteras med verkligheten och ser vad som händer i de här områdena. Även om de vet det så, så ser de det på ett annat sätt. Men Det är nog många som reagerar extra mycket när de ser hur den här ensamma polismannen blir, blir nedslagen och, och sparkad på när han ligger ner. Så att i, i den respekten så är det ju bra. Jag menar det, är det värsta som kan hända det är ju att mångkulturen fungerar, för det skulle betyda att vi har en etnisk undergång. Så det skulle också betyda att vi har, att vi har Ja, precis, och det är nästan det. Så att på det sättet är det bra. Sen är det ju, alltså jag, jag säger som Napoleon, jag hatar pöbel. Jag, jag mår verkligen dåligt av pöbel. Av, alltså jag, jag tycker det är obehagligt med pöblar och pöbelvälden och hela den här uh, psykologin bakom det. Jag tycker det är mycket obehagligt. Uh, så att det är ju den andra aspekten av det hela. Jag... Jag har ju varit i situ situationer, det har vi alla som varit politiskt aktiva då man verkligen hamnar mitt i såna här äh, såna här äh, saker och händelser och det är ju inte särskilt kul mm. just då i alla fall ja, tycker jag Ja, alltså, Jag förstår äh, adrenalinbehov äh, alltså att man gillar adrenalinkicken äh, men sen har jag aldrig varit med i något sånt här liknande sån där. men jag kan oh, förstå att det för en del är väldigt spännande speciellt tonårskillar äh, Jo, men alltså det jag menar till exempel när du har den här polismannen för honom var det inte särskilt spännande Nej. att hamna i den situationen och jag har varit med om liknande situationer och jag har säkert också levererat liknande situationer åt andra och då är det inte roligt längre sen Nej. kan man därför, definitivt i macho macho grabbarnas eh, super konstruktioner tycka att allting är jätteballt och det är så jäkla tufft och så vidare, men menar våld är inte kul och krig är inte roligt men det är ett Nej. nödvändigt ont Ja, och alltså, vi har ju sett sådana här kravaller flera gånger tidigare i Husby, Tensta, i Rosengård, Hammarkullen. Eh, alla de här invandrar, invällar, ockupationstäta förorterna till mm. våra storstäder. Och eh, det finns ju en ganska stor risk att det här kommer nu eh, sprida sig, för det brukar bli så att de inspireras av varandra. Men vad var va, va upprinnelsen till detta? Var det, någon, eller? Um, det, det finns lite olika spekulationer. Bland annat sägs det ha att göra med att polisen förra veckan um, sköt ihjäl en 69-årig man som attackerade dem med en <laughs> um, <laughs> Och um, sen har man då till exempel från Dagens Nyheters håll försökt förklara det här upploppet med att polisen ska ha använt ord som neger. Uh, eller negrer. Uh, det är Oklart när man ska ha sagt det här, men det verkar som att man ska ha sagt det under tiden som man liksom blev attackerade. Att man då har sagt mm. negrer och apor, bland annat råttor. Ja, jag har hört det i, i radioinringningsprogrammen idag så har jag hört att framförallt från, från svenskar som ringer in alltså den här eh, 25-30-åriga, lite mer högutbildade kanske jag vet inte, lite mediamänniskorna. De eh, menar ju på att det är bristen på fritidsgårdar. Det är, att det är ingen vi... lokal! Nej, precis. Det är ingen lokal. Vi har inte... Alltså samhället, vi svenskarna, har inte kunnat ge dem det de behöver. Mm. Eh. Och det ser man ju i den här megafonen som är deras språkrör. Mm. ghetto språkrör de, de kräver ju sådana saker. Vi vill ha jobb. Vi vill ha upprustning av förorten. Vi vill ha bästa skolan och så vidare. Problemet är ju bara att får de jobb så, så rånar de varandras butiker. Får de fina skolor så eldar de upp dem. <laughs> så att... Det är ju inte så mycket att ge till. Nej, alltså jag, jag har en vision. Det är att de tar dit slätan. Och det kan jag... Nej ja, men seriöst. Det, det var faktiskt någon, någon... Jag såg en dokumentär som jag tror vi diskuterade i programmet också, om Polisen nere i Malmö. Där det var en, en, en, en oh, det sån så här vantande. kvinnlig, precis, do-gooder som, som mm. trodde att det, det, det skulle göra. Liksom. Um, grejen är att den här situationen Är ohållbar Och den är det Till sin um, natur Det finns liksom ingenting Man kan, man kan göra det, det är så fullständigt Jävla patetiskt och tröttsamt Att behöva höra de här förklaringarna Att ja, men de har ingenting att göra och, Nej men i sina hemländer då, har de, Saknar de fritidsgårdarna I, i Eh, precis Va? Mm. Eller, eller mm. I, i Vad vet jag Någonstans i Turkiets berg, Bergstrakter eller uh, Kan vi skicka kandalen, Slatan så? dit? <laughs> ja, <men> alltså, <laughs> det här megafonen som då alltså Är någon form av organisation i, I stil med pantrarna nere i Göteborg eh, Som då ska företräda förortsungdomarna Som har då som slogan En enad förort kan aldrig besegras bara det är en krigsslogan. Men deras pressmeddelande som de skickade ut idag med anledning av kravallerna jag vill bara läsa det första stycket här. De skriver så här Natten mot måndagen uppstod kravaller i Husby. Minst 200 husbebor visade missnöje mot att polisen sköt en 69-årig man till döds i en lägenhet förra veckan. Vid 22-tiden var räddningstjänst och polis på plats. Vi förstår att folk reagerar på det här sättet säger Rami al från megafonen. Det konstiga är ju att deras det här äh, tänkandet, alltså som vi har pratat om tidigare, det här med tribalismen den åker ju all världens väg som de här hundra bilarna man eldade upp. Det var ju farfars bil, eller brorsans bil, eller i gussins bil. Um, så att där försvann ju allt det där i alla fall. Men, men det jag tänkte på också, det du, du sa det, det här tenderar ju att spridas och så vidare, men det jag inte förstår det är att de är så otroligt eh, otroligt eh, dåliga på att kravalla, att, att de inte begriper det faktum att om de via sociala medier kunde få ett antal förorter, alltså mm. Rosengård, eh, Göteborg alltså Bergskön, Alby, om alla de så att säga börjar på samma gång. Då räcker inte polisens resurser till. Nej. Men det tänker de inte på. Men och det är inte heller fattar, varför åker de inte till Bromma där, där liksom övre medelklassen bor och kravala. Varför eller de upp sina egna bilar? Nej, det, det, är inte, det har jag inte förstått faktiskt. Jonas, hjälp oss. När du kommer tillbaka, hjälp oss. <skratt> Nej, men det, det är ju faktiskt för mig helt, helt... Jag vet inte om det är att de inte orkar. Nej, <skratt> ja. men och, och, sådana här megafon... Megafonen fördömer polisens övervåld. Alltså... Om man börjar elda bilar och kasta sten på polis och räddningspersonal då, då är det enda som är övervåld då är kanske om man sätter det kula i pannan. Alltså att slå mm. någon med batong är inte övervåld. Välkommen tillbaka. Alltså. Tack så mycket. Nej men det är ju helt sant. Och, återigen, vi har sagt det så många gånger. Sånt här ska vi inte behöva sitta och, och, och säga egentligen. Skulle inte behöva göra i ett normalt samhälle. För det är så, det är så självklart att, att om du angriper polisen på, på det här sättet så, så äh, kan du inte prata om, om övervåld precis som du säger, men mindre än att de, de skjuter i dig kanske. Ähm, nej, det, det är helt äh, helt otroligt. Äh, Jonas, vi, jag, vet, jag vet inte om du hörde det, men vi talade om det här med att varför de inte han ser till att, att få sådana här upplopp att starta på flera olika getton samtidigt. I både Västsverige och, och, och i Stockholmsrådet till exempel. Nej, men det skulle ju förutsätta att det finns någon, någon typ av organiserad struktur bakom. Det, det gör det ju inte. Utan Det, det här är ett, ett ganska vad ska säga, spontant uttryck för... för just det här med enad förort och allt sånt, det är naturligtvis skitprat. Mm. Det, det finns inte, de, de är för olika de som bor där och det är liksom de kommer från olika kulturer och de hatar varandra och så där vidare. Men en sak, tyvärr tyvärr, tyvärr som de uppenbarligen förenas i, det är svensk-hatet. Och det är inte specifikt för Sverige utan det, eller, det är hatet mot vita europeer. Och vi mm. har sett precis samma sak i, i, i de franska upploppen uh, som, som uh, dyker upp med jämna mellanrum i de uh, engelska vi haft och tyska också. Mm. Ja, precis. Jag menar... Där, det, Danmark, det, är, några år sedan. Mm. det är den enda saken som de här människorna kan Uh, förenas kring det är recentimentet mot deras vita världfolk. Alltså. Uh, det är för bedrövligt att behöva konstatera, men, men, men så är det. Mm. Mm. Ja, vi får se om det sprider sig. men uh, Det låter på den här megafonen och andra som hållit presskonferens idag som att de tror att det kommer fortsätta i natta i HSB. Jo men alltså så här är det. Ju. Vi, vi går in i i stenkastar och bilbrännarsäsongen det börjar bli varmare och sådär ja. och då, då gör de det, precis som vi har marching season på, på, på Nordirland så har vi burning season i förorterna i Sverige när det blir lite och det ser likadant ut i Europa ja, och du sa det dagen till exempel att ni har haft det i Tyskland och sådär i Sverige får vi bara höra om de absolut värsta utbrotten av upplopp mm. äh, i, i Europa vi får inte höra om alla upplopp det ska vi vara, vara, vara klara, klara med så det här händer ofta men, men alltså, om man ska inte påstå att det handlar om arbetslöshet för det är ju inte i Degefors eller i liksom andra gamla bruksorter som svenska ungdomar springer ut och attackerar polisen och där kan jag citera uh, den bästa musikern genom tiderna Ian Stewart som sjöng uh, I don't see white unemployed looting on the streets oh. och det uh, stämmer så enkelt är det uh, vi hoppar vidare till vårt uh, härliga underbara inslag Stress, stress, stress. I historien. Och vi ska börja med att Magnus har lurat på mig en massa franska ord här, vad jag ser i texten. För år 1430 i historien den här veckan så var det så att den franska bonflickan och härför en chandig arc blir tillfångat av Frankrikes fiender Burgunderna, då hon leder försvaret av staden Compiègne. av Burgund säljer hennes cd till engelsmännen som är hans bundsförvanter under det pågående hundraårskriget. Engelsmännen ställer hennes cd-mer inför rätta för katteri och ett år senare blir hon avrättad genom att brännas på bål. Och idag är hon Frankrikes skyddshelgon, eller hur Jonas? Det är hon. Och mm. faktum är att man ska, man måste förstå vilken otrolig sak det här är. För tänk er 1400-talets Frankrike. Um, Frankrike är äh, i täten för, för äh, hela den europeiska civilisationen. Det här är inget det, det, det här är ingen äh, vidskeplig äh, primitiv tid på något sätt utan det här är liksom äh, vad ska vi säga redan för renässansens äh, Frankrike och jag menar även medeltiden var en, en, en äh, tid av, av hög äh, kultur och liksom intellektuell äh, sofistikering får man säga Här kommer då bokstavligen en 16-årig bondflicka och eh, ger sig ut för att vara man och tar täten för de franska arméerna och besegrar England som, som eh, näst efter Frankrike vid den här tiden, eh, förmodligen var den, den, den mäktigaste nationen i Europa Det är något alldeles alldeles eh, Oerhört. Ja, men är man inte troende, vill man inte tro att hon, att hon uh, uh, var ett helgon så måste man i alla fall besinna att det här är någonting alldeles fullständigt sensationellt. Alltså något otroligt, uh, bokstavligen. Mm. Visst är det så? Så en 16-årig bondflicka kunde slåss för sitt folk, varför kan inte du? Men det är ju det, det, är det jag brukar jag säga. säga. Det är det jag brukar säga, just att kunskapen om historien och de här historiska människorna som finns kvar och lever vidare, som blir till någon typ av arketyper för oss de påvisar just det faktum att just du som lyssnar på det här programmet just nu på min röst just du kan vara den här bondflickan eller härföraren eller vad den må vara just du kan vara den som har möjligheten som kommer att vara den som bryter igenom så kan det vara det har historien visat oss, så att liksom vårda allting du har inom dig och våga, våga gå efter din, ditt hjärta och dina instinkter mm. Jag återkommer till det alltså bara tänka sig in i ett, ett sånt system som det var vid den tiden ett sånt eh, krigarsamhälle som det var, ett sånt aristokratiskt samhälle som det var att då um, avancera till, till, till täten för världens mäktigaste nation Uh, som, som både alltså, uh, från bondeklassen och uh, lite tjej det, det är helt uh, makalöst alltså. mm. så är det och med det hoppar vi fram till år 1498 den portugisiska upptäcktsresan den Vasco da Gama siktar Indien och har därmed upptäckt sjövägen dit mm. Mm. det händer då Vasco da Gama 1813, eh, Rickard Wagner föddes i Leipzig i Tyskland. Eh, och eh, angående Rickard Wagner så ska vi prata lite mer om honom på torsdag hade vi tänkt. Precis. Och även eh, kanske spela några små stycken. Eh, så eh, det sparar vi tills dess helt enkelt. Och så ja. får du ta oss vidare Magnus. Då hoppar vi till 1828. Då Kaspar Hauser upptäcks vandrandes ensam på gatorna i Nürnberg och ett mysterium av rang tar sin början. Berätta nu. Nej, det tänker jag inte göra. Nej, men Kaspar Hauser var ändå en ung herre som man hittade, han var väl kanske tonåring som man hittade vandrandes på gatorna i Nürnberg. Och Han menade själv att han hade varit inspåd. Alltså det är många olika historier kring det här och det har blivit litteratur kring det och så vidare. Men man vet inte vem han var och varifrån han kom. Han hävdade själv att han hade blivit Uh, Uppfostrade i någon, någon håla under marken och så vidare. Och sedan när han blev lite äldre så blev han knivmördad. Stacken. Och ingen vet än i denna dag vem i hela Fridhöst namn Kasper Hauser var. Mm. Vet ni vad det står på hans minnesplatta vid mordplatsen? Mm. Nej. Uh, jag tar den svenska översättningen direkt. Här står det: Här dödades en okänd av en okänd. Mm. <laughs> så man, man, man klarar löst. aldrig upp uh, mordet heller. Nej. Utan... Nej. Okay. Så det... Sherlock Holmes bodde inte i Nürnberg. Nej, annars hade det löst sig. Det är ja, det. ja, det är, klart, det är klart. Han fick det alltid det där, den gode Holmes. Yes. 1856, kongressmannen Preston Brooks från South Carolina slår ner senator Charles Sumner med en käpp i den stora hallen i senaten. Han gör så eftersom Sumner i ett tal förelämpat sydstatare. Så jävla bra att ha gjort. Mm. I Polsk riksdag i USA. Oh ja. oja. Oh 1800-talet var fint. Men även om 1800-talet var fint så kan vi faktiskt flytta oss fram till 1900-talet. Och det var fint det också. För 1927 så flyger och landar i Paris efter en resa på 33,5 timmar. Den svensk, amerikanska flygaren Charles Lindberg. Han landar i Paris med flygplanet Spirit of St. Louis. Och han har flugit från New York. Det är den första flygningen Så att säga Över, över Atlanten ensam Den första ensamflygningen Den första flygningen vet vi alla skedde 1919 mm. äh, Just det <laughs> Det vet vi alla, vet vi alla. Eh, Lindberg har vi talat om tidigare Och eh, kidnappningen av hans son Och så vidare Precis, mm. Vi ska göra ett specialprogram om det <laughs> Lindberg var i så? Vi ja. får säkert anledning att återkomma Till både honom och hans, hans far mm. eh, Charles Lindberg Senior Som var den som gick i bräschen För motståndet mot eh, Federal Reserve Lagen som eh, Drevs igenom för eh, Det blev väl lite drygt hundra år sedan Nu tror jag Det var 1912 tror jag På julafton som, som eh, De passade på så det, var att, ja. som, det var därför som en, en, en stam av människor med näsa för affärer mördade hans son. Det är du, ja, okej. Okay. Ja, jag, jag, jag, jag tror det. Det, det, alltså det, där, det här med blods, alltså med blod, med alltså etterna och ska straffas i flera generationer och flera led, menar, så är det. Jag är övertygad. Mm. Jag är övertygad. Kommer man inte åt den ena så kommer man åt den andra. Mm. Man ska lida. Det är därför sådana som vi ger körda vi kommer aldrig kunna, hur mycket vi än vill så kommer vi aldrig få, få, något, få någon förlåtelse. Nej, det är... Det... Vadå av judarna, eller vadå? Eller, vad är det som händer där? Ja. <laughs> det måste det ett talat klarspråk här folk blir ju förvirrade annars. Det finns ju något som heter det finns något som heter Sveriges lag också. Ja, men... ja, ja. Och den tenderar att inskränka ens yttrandefrihet. Okay. Mm. Det finns europeiska lagar dessutom Det där jag som... sa tidigare, ni kan bara blipa det mentalt jag sa mm. Mm. Uh, 1951 Förpackningsföretaget Åkerlund Och Rausings chef Ruben Rausing presenterar världens första Tätslutande pappersförpackning För mjölk Som Rausing och Malmöfabrikens chef Holger Crawford har arbetat på sedan 1944 De kallar den tetrapack Och sen blev de snorrika Yes. Och en sak som man faktiskt alltså det här vissa kanske känner men vad fan sitter vi och pratar om mjölkförpackningar? Jo, det gör vi för att ni ska förstå hur mycket gott som har kommit från svensk ingenjörsända, från Sverige med kulager och Tetrapak och skiftnycklar och fan och hans moster. Mm. Det är viktigt. Jo, det är viktigt att förstå. Precis. Hur många fantastiska saker som kommer från vårt folk och vilken andra som har funnits och till viss del fortfarande finns inom vårt folk Det, det måste jag säga, det, det tycker jag är det man är mest stolt över eller har som mest to show for så att säga, mm. som, som svensk för att I ärlighetens namn, jag tycker inte att den svenska litteraturen står sig i jämförelse med, med definitivt inte med, med de större språkområdena Uh, jag vet inte om man kan säga svensk konst eller svensk musik ja, men vi, vi, Sverige har ingen, till skillnad från till och med nu, nu var Sibelius var, var Finlands svensk i och för sig men jag menar, vi, vi har inte någon motsvarande kompositör vi har ingen Grieg, vi har inte ens en Nilsen uh, som, som Danmark har och så där vidare sen är man liksom inte patriot för att man uh, det, för att man tycker att ens folk är bäst i alla avseenden det är liksom Lite ovidkommande Man är patriot för att ens folk Är ens folk helt enkelt mm. liksom. Det är tur att du sitter uppe på Årkne Känner jag Du har just sågat hela Det svenska arvet Nej, det, inte. det finns ingen svensk kultur Jonas. Nej. Jonas, vänta, Jonas, Det finns ingen svensk kultur Nej, Jonas, vänta, raskande nyheter Jonas det är Det finns ingen svensk kultur Precis. Nej, det, det, jag får väl vara övertydlig då För att det, det har ju vissa sätt att man behöver vara det. Um, det det var alltså inte Det jag sa eller menade Utan det finns absolut en svensk kultur Och den, den svenska kulturen Jo men den är inte Den är ingenting att vara stolt över Jo men den är inte nödvändigtvis bäst Absolut inte okay. uh, Jag menar ha, vi, vi, har, vi har ingen svensk Shakespeare Vi har ingen svensk Molière Stig Larsson, uh, har du läst honom? Ja Stig uh, <laughs> men, uh, men det är lite skit i samma Men min poäng här var bara att Just, just på ingenjörskonstens uh, Område så, så, så är Sverige Extremt uh, väl uh, Företrätt mm. Internationellt sett Absolut, vi har flinka fingrar mm. uh, Och, och så, sådär <laughs> ja, vi, vi hoppar framåt och det var roligt. Eh, vi hoppar fram till 1961 då John F. Kennedy, alltså då var den amerikanska presidenten, talade för kongressen och meddelar hans intention att sätta en människa på månen inom ett decennium. Jonas får inte säga <skratt> <någonting då>. det... <skratt> Ska vi bara gå vidare eller? Försöker... Vi går vidare. Jag kan bara säga att vi ska göra ett specialprogram om... John F. Kennedy här <laughs> i uh, ja, sen hösten, vintern uh, när det Shit. blev 50 år sedan uh, hans dödsdag. Månen, månen lämnar vi tills vidare yeah. Tis, tills dess får <laughs> ja, alla, alla blir mogna för, för den, den. Ja. 1977 den amerikanska filmen stjärnornas krig regisserad av George Lucas har urpremiär i USA mm. och nu sven... är du där i rymden igen alltså. <laughs> <laughs> den får två uppföljare som bland annat, då blir det då Rymdinperiet slår tillbaka 1980 och Jedis återkomst 1983 och sen har det kommit tre filmer till nu på 20 talet och det ska komma tre till väl nu i de närmaste åren här, nu när Disney har köpt licensen Vilket låter väldigt spännande Disney, stjärnornas krig alltså, men, Nu ska jag säga så här jag har aldrig sett stjärnornas krig Jag är en av de människorna som har bara hoppat för över det helv. det är tur att du bor i Tyskland <laughs> jag, jag tänkte säga, hur har du lyckats undgå att ja, men Jag har ju sett brottstycken Från, från mm. något, någon film Någon gång på något sommarläger i skolan eller någonting, Men jag har ju aldrig sett en hel film Okay. Uh, jag, vet jag, jag, jag kan säga så här jag kommer aldrig börja citera ur någon sån här påhittad bok om s, liksom sittkrigarnas vishet och tro att det är någon form av politik för, för modern tid <laughs> uh, men det är de bästa filmerna som har gjorts så jag borde se dem alltså men är det inte så att nu när man är så bortskämd med specialeffekter och så att om jag skulle kolla på dem nu så skulle jag tycka att det var ganska dåligt ja, men det är inte det det handlar om men är det, det inte att det är en del som... av din barndom då det finns en... Jag går tillbaka i när jag tittar på. Dem. Nej, men det, är en, det är en episk saga som är visuell. Som inte... Alltså den är skriven för och producerad i det här visuella formatet. Den finns inte som bok innan. Det är liksom enkomgjort för detta. Nej, jag... Nej, det kanske sen är det jag... svårt för bestående som låter... Pjong, pjong, pjong. Det är ja, lika... men lasrar låter så. Ah, vet det gör de ju inte. De låter... Vzzm. Som en... Men det där är moderna lasrar. <laughs> ja, det var 1977 lasrar. Jonas, håll med mig nu om... I stjärnornas krig, är det, bland, är det bland det största som ja. människor har skapat på 1900-talet? Nej. Alltså, nu låter jag skittråkig. Jag, jag kan inte heller liksom såga och säga att det där är bara skit. För att jag, jag tycker de har sin, sin charm, absolut. De, de filmerna. Men... men Nej, jag, jag, jag tycker de är ganska tråkiga om jag ska vara helt ärlig. Men, uh, ja. uh, Och sen det, är det också det, det att det finns ju en twist i filmen uh, Luke, I'm your father. Och den vet jag ju redan om. Då vill jag, vad ska jag då se den för? Man det finns många andra twister också. Uh -huh. Det är mycket... alltså Ja, då. Alltså, man lär känna Boba Fett mycket bättre än de tre senare som utspelar sig tidigare. George Lucas har ju samma problem som du, då. Han presenterar saker för tid. Alltså, han, han sätter fel fel tid fel datum. Eh, alltså faktum är att det finns bara en film som är bättre än alla andra av de här filmerna och det är Stolthet och Fördom med Kiran Knightley. Det är världens bästa film. Ja. Okay. Pride and Prejudice? Mm. Alltså. Ja, oh, precis. Okay. Men mm. det, det ska vara den med Kiran Knightley. Okej. Okay. Det är den bästa filmen som har gjorts. Jag tycker hon är bättre i Pirates of the Caribbean. <laughs> det är det. Är det någon som har träben i den filmen så ska jag nog se den också det kanske jag är. Jag minns ja. inte. Nej, det tror jag. Jag lämnar filmens värld. Hej då. Och hoppar in i den moderna, hemska världen. 1983. Mm. Den marxistiska terror... Ristorganisationen, ANCs militära del Omkonto um ve Cisve smäller av en bilbomb i staden Pretoria, Sydafrika. Bomben dödar 19 och skadar 217 människor. ANCs raskrig mot vita stöddes bland annat med skattepengar från regeringen Palme. Mm. Mm. Eh, och de sitter idag och har regeringsmakt och eh, Nelson blods eh, Mandela hyllas som ett helgon Eh, där ser man verkligen hur det, det här med terrorist och fredskämpe har eh, väldigt lösa grunder. Men, men han hyllades som ett helgon redan på 80-talet. Liksom. Uh. Eh, inte av alla. Ja, ja vi vet. Nej, inte. Men, Både hur... Thatcher och, och, och var det Reagan. Thatcher åtminstone såg ju fortfarande de här inte, men så kanske blir ögon. Nej, visst, men, men i, i svensk offentlighet Ja, där, där var det de enda helgon som fanns Det var han och, och Astrid Lindgren äh, Almatea-bombarna Och ja. <laughs> andra typer av Röda terrorister Ska vi ta lite musik innan vi återkommer Med lite mer aktuella händelser Kan vi göra och, Jonas, du har valt en låt från En av dina stora förebilder här i livet Eh, det är ju inte det, alltså, utan det, det var så här att mina döttrar frågade mig lite, eller vi pratade lite om eh, 80 musik och, och sådana grejer. Och jag fick anledning att fundera lite på vad, vad man hade lyssnat på, vad man tyckte var, var bra på den tiden. Och det här är en, en låt av uh, Billy Idol som, alltså inte ens då när den här låten kom, så... så och då var jag tror jag 15 bast. Uh, jag tyckte inte att han var häftig. För att uh, det var liksom... Uh, hela hans persona handlade om att ha blonderat hår och, och läderkläder. Och, och liksom... <laughs> det <låter laughs> så, fint, ja. häftigt. Jo, ja. nej häftigt. Och han, han, när han framträdde så liksom slickade han sig av munnen. Äckligt, <laughs> och tog sig på kuken. Och <laughs> liksom allmänt... Uh, ja, betedde sig allmänt frånstötande. Liksom. Men... Det måste jag säga att den här låten som är en cover på, på någon ganska beige låt av någon neger på 70-talet som jag inte kommer ihåg vad han hette som heter To lover", Den är riktigt, riktigt bra. Där, eh, sen har han inte, tycker jag, gjort sådär jättemycket bra vare sig före eller efter. Men, men här fick han eh, till det. Det finns vissa låtar som man eh, bara... Måste lyssna till på liksom, och tänka att fan, det här, ha, det här vill jag ha. Och så var det när jag hörde den här. Så att, nej, Billiardel är ingen idol för mig då på något sätt. Och det är nästan med viss tvekan som jag <går> spelar den här. Men den är, den är bra. Liksom. Men du har jag fått lägga in en reservation åtminstone. Mm. Sen har vi en önskelåt från en lyssnare som heter Klasse som vill höra Crusader med bandet Saxon. Så att Radio Framåt är tillbaka om en liten stund medans får ni njuta av lite musik. Då är Radio Framåt tillbaka. Det var ju ganska episkt musikstycke det här sista tycker jag. Absolut. Det på rätt bra. Och för er som lyssnade i efterhand Tyvärr, ni får inte höra musiken, men ni kan göra det om ni går in på Spotify, söker på radio framåt så finns eh, i stort sett all musik vi spelar där. Eh, så kan ni också prenumerera på den spellistan så kommer all ny musik och bla bla bla. bla, bla. Ni vet hur det där fungerar om ni använder Spotify, antar jag. Um, nu tänkte vi gå över och prata lite mer om lite mer aktuella händelser inte bara om historien. Och eh, Syrien är någonting vi hör mycket ifrån eh, på grund av inbördeskriget där och de västunderstödda rebellerna som skapar kaos och oreda i mm. landet och eh, bland annat kom det en rapport eh, eller en varning här, från FN eh, för någon vecka sedan lite drygt om att eh, eh, om att, eh, att regimen använde giftgas mot eh, rebellerna men eh, riktigt så var det väl sedan inte Magnus? Alltså, det, det har ju varit fram och tillbaka först så ska vi gå tillbaka i tiden lite grann till eh... Till när Saddam Hussein fortfarande styrde över Irak. Då äh, använde amerikanerna äh, svepskälet att, det, att de hade tillgång till massförstörelsevapen som en orsak till att man äh, angrepp landet. Det visade sig sen att, att det inte fanns några massförstörelsevapen där. Vad det gäller Syrien så har ju president Barack Obama sagt att äh, och det är ju sy syriska armén eller Syriens regim äh, har, ju, har ju så att säga stridsgaser som sarin det vet man, de har ett modernt... Det är de flesta, USA har också det naturligtvis och så vidare. Så att det vet man att det finns. Men de har sagt att de inte tänker använda det e inbördeskriget De vill inte göra det. Barack Obama har sin sida sagt att om Syriens regim använder sig av eh, giftgaser så kommer det att förändra spelreglerna och att man då korsar en röd linje. Det vill säga att om de gör detta så kommer USA att agera på ett annat sätt. Och det kan ju då betyda marktrupper och så vidare, att man då har ett svepskäl. Eller lite drönare bara, som man slipper bli... Spostrad. Eller lite drönare, absolut. Så att det är liksom bakgrunden, så att säga. Och då dök det ju upp, bland annat den 19 mars, så dök det upp uppgifter om att 26 människor och över 100 hade skadats i en gasattack utanför Aleppo, i norra Syrien. Och den hävdade man då var den syriska militären som hade, hade legat bakom. Men... Eh, Allting tyder på att det inte stämmer. Eh, utan att det, att det snarare är så att det är rebellerna som har, har gjort detta. Eh, och den 5 maj så framträdde FN-kommissionären Carla Del Ponte eh, i, i en sveitsisk tv-kanal där hon sa att det var det som FN då hade koll på var att det var med största sannolikhet rebellerna som använde sig av stridsgas och de gör det på ett väldigt klumpigt sätt för de har inte tillgång till Leverans, leveranstekniken som syriska men så det här handlar mer om att kasta ut påsar med gift eller, ja <laughs> ni förstår mm. eh, någon, någon granatattack liksom. och sådär så att det var vad FN sa då. men det där vägrade naturligtvis USA lyssna på utan de, de kontrade efter någon dag, det två med att nej då, det är i sådana fall den syriska regimen med Bashar al-Assad och FN gjorde ett nytt uttalande offentligt ut, eller officiellt uttalande där man sa att man inte kunde konklusivt bevisa att det var rebellerna så att det här väger ju fortfarande fram och tillbaka eh, och det intressanta är att när man sätter sitt sammanhang jag läser till exempel Carl Lundströms intressanta krönika om Syrien på fria tider eh, tidigare i veckan eller i, i, i helgen var det väl snarare han just tar upp det faktum att, att allting tyder på att Syrien, den syriska regimen håller på att segra eh, i detta och vi vet att de har just, just gjort en framryckning mot en av de här rebellfesterna och så vidare så alltså de håller på att trycka undan rebellerna trots att rebellerna har stöd av Al-Qaida inspirerade som det kallas för eller eh, islamistiska extremister från olika delar av, av världen de har stöd av eh, västvärlden vapen och så vidare så har de inte lyckats få sitt genombrott och USA väntar ju bara på ett för att kunna få gå in själv naturligtvis. Men de har ju Iran att tänka på, de har Ryssland att tänka på i sammanhanget. Och därför är det här med giftgas intressant. Ja, för Ryssland mm. fortsätter ju att äh, sälja vapen till den syriska regeringen. Ja, äh, defensiva vapen. De, de har ett avtal om att sälja defensiva vapen, det vill säga luftvärnsmissiler och, och dylikt, men inte offensiva angreppsvapen. Och de håller sig till det naturligtvis. Mm. Mm. Oh, uh, hör, –Hör ni med nu? –Vi hörde. Ja. okej. Okay. Uh, –Vi märkte inte ens att det var borta. –Nej, <laughs> <laughs> så bra. Uh, –Vad heter det? Uh, –Nej, men det är precis som, som, som du sa, Magnus, att man måste ju... Uh, –Man måste se det här i ett större sammanhang. –Vi, vi har alltså under de senaste dryga tio åren sett hur man har sett till att få till stånd Eh, regimskiften i, i de flesta arabländerna. Eh, eller de flesta av eh, betydelse i alla fall. Alla som kunde tänkas utgöra ett potentiellt hot mot Israel. Och det är precis bara det det handlar om eh, ytterst sett. Så mm. att eh, Irak, eh, alltså Saddam Hussein och eh, eh, i Libyen har, har Muammar Gaddafi har vi sett avrättade inför tv-kamerorna under de allra mest vidriga förnedrande former. Um, och, och man skulle absolut vilja göra samma sak mot Iran. Det kan vara lite för stort kanske för den amerikanska armén. Det är klart att de skulle kunna atombomba hela landet, men, men det är nog inte världen helt redo för än. Um, men, ähm, ja, nej, äh, Helt bedrövligt är det äh, att se. Måste, Sen ser vi ju också... Och, och, alltså, jag kan säga det att om man... Det finns en bok som heter Revolution from Above, skriven av Kerry Bolton. Om man bara köper den för att läsa det sista kapitlet som handlar om, handlar om arabiska våren så gör man ett bra val. Mm. För att han tar just upp det som Jonas försöker påpeka om och om och om och om igen. Det faktum att detta är inga tillfälliga, sporadiska utbrott av en revolutionär glöd och vilja i dessa Det är Twitter länder. som har gjort det. <laughs> ja, precis. Det är inget Twitterstorm utan ja, det här är finansierat och man vet att det är primärt det är finansierat av George Soros och hans eh, handlangare och lika människor som jobbar 10-15 år långt innan som de börjar underminera det hela och börjar arbeta för, för ja, de här alltså. sakerna. Ja, i 10-15 år snälla, alltså, just vad gäller uh, de, de uh, arabisk-nationalistiska regimerna i uh, Irak och, och Syrien och, och, och Libyen har de ju jobbat uh, långt, långt före dess liksom, med att försöka uh, underminera dem. Uh, Så so, so att uh, det, det är uh, absolut, Jag vill, allt det här är en del av samma stora geopolitiska agenda. Um, och, och det är rätt uh, nedslående att se att, att det här väcker så lite, lite debatt trots allt mm. i, idag i, i västerländska media. Det, det, jag har sagt det förut att jag menar, den här uh, vänstern som fanns förut, som, som inte var något att hänga i julgranen men som var så hjärtnupen så fort det kom till internationella krig, den har ju i princip tystnat. Mm. Uh, samtidigt som... som, som den amerikanska, äh, idealiteten, realiteten, zionistiskt styrda imperialismen- har fullständigt börjat löpa amok. Mm. Då, då tystnar den, den här liksom, äh, västerländska vänsteroppositionen. Eller börjar heja på, det mm. Och det är också det är en, en, en ytterligare sak som är intressant- som man kan ta upp många gånger och bör ta upp många gånger- det är att folk ska begripa det enkla faktum- att det så kallade Al-Qaida- och de här muslimerna eh, och USA, och som du sa den sionistiska eliten eller vad vi kallar dem för, detta är alla liksom, det här är en gegga utav detsamma alltså, Syrien är inte det, det, och det är många som har den idén och tror detta, att det är muslimer mot, att, alltså Assad-muslimer mot västerländingar eller, eller Alltså folk som inte bara, ja, Demokratikämpar. Det här är hogwash och bullshit och vad du vill. Mm. Så är det inte. Och jag läste tidigare idag ett citat från jag minns inte vem som konstaterade att Barack Obama är, är den högsta chefen för Al-Qaida. Mm. Mm. Eh, och det finns en viss sanning i det här faktiskt. Och det ska man liksom inte komma, glömma bort i sammanhanget. Nej men alltså, de facto vad de har gjort med, med dessa krig mot uh arabiska nationalistiska ledare som Gaddafi som um, Hussein uh, och som nu mot mot Assad i Syrien. Det är att de uh, alltså västerlandet de facto hjälper fram och inte skapar till och med just den här typen av uh, muslimsk fundamentalistiska gru grupper som, som uh, Al-Qaida, så, ja, så, så man kan ifrågasätta om, om den fanns överhuvudtaget från början att det, att det finns någon typ av sånt nätverk idag, det, det tror jag säkert men, mm. men det är lite så att hade det inte existerat hade man behövt uppfinna det mm. eh, Så att det paradoxala är här att eh, man, man använder detta Al-Qaida hela tiden som, som förevändning för att inskränka våra fri- och rättigheter här i Västerlandet mm. Mm. I synnerhet i USA kanske Visst. Men definitivt även, även i Storbritannien. Samtidigt som man då de facto år ut och år in hjälper fram den här typen av grupper mot förhållandevis civiliserade regimer i äh, arabvärlden. Det, det är alltså det är fullständigt groteskt. Visst. Och det är också därför man måste göra skillnad mellan alltså de här uh, första uh, jihaden som skedde mot Europa, det vill säga när, när du hade... Uh, muslimerna från, från uh, området som trängde in mot Wien och som trängde in i Nordafrika och krig, de stora krigen. Det är en väsentlig skillnad mellan det och det vi ser som har sin upprinnelse i egentligen Afghanistan och kriget mellan uh, Sovjet och Afghanistan. Där CIA så att säga, väcker, till, väcker till liv det här på nytt. Den här idén eh, som sen så slår rot hos ett, en samling muslimer som sen skapar det här mm. nya. Och nu har ju det här fått eget liv. Eh, det vill säga att... men, men, men, men det är alltså det, det är ingenting som börjar där, den här idén ska sägas. Utan muslimska brödraskapet mm. ja. av, som, som skapas i Egypten, det skapas i hög grad av uh, den, den brittiska underrättstjänsten mm. redan i, i, i början av... Uh, 1900-talet eller de, de, de första decennierna så att det, det finns en gammal tradition där av att man från vad ska vi säga den, den judiska, anglosaxiska eh, maktens sida har underblåst just den här typen av, av eh, islamism alltså, mm. gott man inte kan säga att man har uppfunnit den rent av mm. och det viktiga att komma ihåg i sammanhanget där tycker jag är och det är det här som brukar bli den här jobbiga springande punkten då det blir en massa bråk och chaffs. Det är ju det att alldeles oavsett så har det här fått ett eget liv. Det är inte så att muslimerna eller islamisterna kommer sluta nu när de har över hundratusen i Sverige. När de har maktbaser i Frankrike och England. När de har sharia och så vidare. Det kommer inte sluta om vi inte får det att sluta. Lika lite som den andra aspekten, den här sionistiska makten den kommer inte heller sluta om inte vi får den att sluta eh, och det ska vi komma ihåg och vi ska hålla de två bollarna i luften samtidigt mm. jo nej, men det är helt sant sen, sen, sen tror jag att om vi, om vi kunde ta kontroll över vad ska vi säga vår egen uh, intellektuella produktion och intellektuella intymeras bemärkelsen. Uh, highbrow, tung filosofisk litteratur och, och, och sådana saker utan bara det, det vi får oss till livs alltså hela informationsproduktionen helt enkelt kunde vi, kunde vi återerövra kontrollen över det då, då tror jag att eh, muslimerna i Europa vore ett mindre eh, problem. Jag tror att vi alltså, kunde få ut dem inom loppet av ett par decennier. om jag ska välja alltså det, blir, det blir bara ett logistiskt problem. I händelser mm. du säger så blir det ett logistiskt problem. Och Det där är också intressant. För det kommer ibland frågor. Ja, hur ska ni kunna eh, alltså reversera det som har hänt och hur ska vi med, med de starka befästningarna vi har? Jo, det kan vi lätt göra. Som du säger, har vi bara kontrollen över massmedjan och dylikt så blir det ett logistiskt problem att flytta bort de här miljoner och miljoner av araber och annat som vi har i Europa. Det, det, kommer, det är inga som helst problem. Det går. Mm. Vad gäller Syrien också och de här så kallade rebellerna så Sverige är ju en av, en av de större bidragsgivarna till, till de rebellerna. Mm. Reinfeldt var ju stolt över det där, att man har gett 110 miljoner nu i senaste budgeten. Vi ger alltså, vi ger alltså 110 miljoner till folk som kastar giftgas till folk som äter upp hjärtan eller lever alltså är, precis vad det inte kommit till för att det kom ju ut här för bara för några dagar sen några vecka sen är det nu en film på rebellledaren Abu Sakhar. den som, han i alla fall som är den som, som är, hängs ut som rebellledare sen vem som verkligen leder dem kan vi diskutera där han skär ut hjärtat på en död syrisk soldat och tar en tugga och eh, talar inte till kameran och säger Jag svär vid Allah, ni hundar, ni soldater av Basad, Vi ska äta era hjärtan och er lever. Mm. Eh, det är Reinfeldt som skickar, skickar lite pengar till honom. Bra. Mm. Det, och är det är kanske är hans gammal mm. farfar där som hade... Det, det, men det är ju därför vi har ett stort stöd För Bashar al-Assad eh, Från befolkningen För att de vet vilka jävla människor det är Som försöker ta över det är och sy kämpar, Twitter <laughs> I synnerhet från den kristna minoriteten Så har det ett enormt stöd för Assad Och de, de tittar ju bara på Egypten så förstår de mm. För där mördas mm. det hejvilt nu mm. Mm. Och det är också Reinfeldt Och det är ju likt jävla Pack Som ligger bakom det faktum Att de har förvandlat Nordafrika På detta sätt men Det, alltså det här bejuger ju också det som, som många hävdar. att det är, nej men det, är, det är de fundamentalistiskt kristna i USA som ligger bakom den här imperialistiska politiken. Det hör man ganska ofta. Mm. Faktum är att äh, de som har lidit absolut värst av äh, detta det är de äh, kristna minoriteterna i Irak mm. i, äh, som kommer att göra det i Syrien äh, också. Men det som folk säger då när de säger fundamentalistiska kristna då tänker de på neokons. Och det är en helt jo. annan so sak. Men det är svårt mm. för... Mm folk verkar inte kunna filtrera det som får till sig. Nej, det är så, svårt med de distinktionerna. Mm. Ja, och det är ju inte också. meningen att folk ska förstå Nej. det naturligtvis. Så att de tittar på, läser Aftonbladet och tittar på ja, men det finns, Man kan inte tro att alltså, nykonservatismen ny är någon kristen rörelse. Det är ju allra högsta grad en judisk rörelse och har varit så hela tiden. Jo, jo men, jo, men alltså, jag vet inte hur många gånger jag har läst att uh, jo, men president Bush uh, mm. bedrev sina krig därför att han, han var en, en, en tokig Mm. Eh, kristen som, som ville bedriva korståg mot, mot uh, islam. Liksom. Men det är ju sånt nys så att det liknar absolut ingenting. Ja, speciellt om eh. man vet att, att familjen Bush är bästa vänner med den härskande kungafamiljen i Saudiarabien. Mm. Mm. Eh, så att jag menar, Saudi, de saudiska prinserna har passfrihet i USA. Det enda flygplan som fick lämna efter 9-11, det var saudiska kunga, någon saudisk prins som lämnade USA. Så, så är det liksom, nej, det handlar inte om det. Nej. När vi talar då om att saker och ting är iscensatta så är det var ganska intressant också att uttalande som kommer från den förra brittiska näringsministern, juden Peter Mandelson som sa helt frankt att massinvandringen var ett medvetet projekt alltså massinvandringen till England. Och han säger att det drivande politiska syftet var att massinvandring var det sätt genom vilket regeringen skulle göra Storbritannien verkligt mångkulturellt. Att man till och med åt till andra länder för försökte övertala folk i Afrika och Mellanöstern att flytta till, till England. <laughs> ja. alltså att, för man vill ju ofta intala oss att den här så kallade mångkulturen är någonting som bara skett helt automatiskt för nu är det mycket lättare att resa och så är det krig och det har det aldrig varit förut och därför måste folk flytta till Sverige eller Storbritannien eller Australien eller vart, vart en vita mm. människor må bo. Och, men men här, han säger det svart på vitt. Jag vet inte, det känns som att de inte ens orkar ljuga om det längre. Utan det, var... Nej, men det är bara... Jag, jag, jag tror projekt. inte att, det, att, de, att, de, att de inte orkar. Utan jag tror att, det, att de är, känner sig så pass säkra i salen mm. ähm, idag. Att, mm. att de kan helt fräckt tala om hur det ligger till. Utan att det liksom blir några, ja. några födder. Men Jonas, ähm. den här Peter Mandelsson det är vi väl ingen ingen ny, nykomling där i den brittiska politiken så att säga. Han var... Nej, nej, inte alls utan han, han var ju var ju mer groomade kan man säga, Tony Blair som uh, blivande premiärminister redan, och definitivt en av dem som, som vad ska vi säga uh, skapade hela, hela projektet uh, New Labour uh, mm. alltså på 90-talet ska vi säga då, så, så gick man in för att från från Labourpartiets sida att eh, om inte kapa banden med sina traditionella väljargrupper så i alla fall helt ignorera den, den brittiska eh, arbetarklassen och istället gå in för eh, ja, ni vet eh, Multikulti homosexpropaganda ja, allt, Precis, allt mm. det där så, en så det att, LBGT heter det väl där mm. jo, jo, men han, han är absolut en av arkitekterna bakom det mm. i det här landet Sen, det är bara några år sedan nu som den förra regeringsrådgivaren Andrew uh, Neither, Neither, Neather uh, han, han sa ju också då att uh, syftet med massinvandring till England och då citat alltså sa han var att förändra befolkningens sammansättning mm. Alltså det <laughs> Det är så svart på vitt. Alltså Det här som vi nationalister har påpekat under lång tid, vad det är som sker och blir kallat för foliehattar och konspirationsteoretiker, bla bla bla. Mm. Det, det är så tydligt nu och det spelar ingen roll. Vi kan inte liksom visa det, men folk tror ändå att det är någonting vi bara hittar på. Jo, även det är helt hemskt. Men, men Jag, då, tr ja, ja. Jag tror att nu, nu börjar de bita sig själva och äh, göra Vi kom tillbaka till den här skottspam. Äh, det, det här, det här, alltså de kan inte hålla käften de måste vältra sig i det de har ställt till med. De måste släppa de här sakerna. De måste berätta om det. De måste, måste få ut i media sen sitter de och gottar sig eh, hemma vid tillsammans och säger ja men titta de dumma gojerna de fattar inte det här. Och jag tror att det är här man gör bort sig igen. Det är det att de kan inte bara låta det vara. De kan inte bara Hålla köften och köra på sitt och liksom fixa. Utan de måste göra sådana här saker. Och det kommer också få, eh, få pendeln att svänga över. Jag tror att du är lite väl optimistisk för det faktiskt. Nej, det är jag inte. Men så länge det finns slagfestival och gladiatorerna och popcorn och Coca-Cola så. T titta i liksom Europa historia. de senaste tio åren då. De senaste tio åren, de senaste fem åren. Titta i, i Ungern. Titta i Ukraina. Titta i Frankrike, Tyskland, alltså, titta, det, det, vi, vi säger att det sjuder, Det sjuder på grund ja, av sådana här saker, det, delvis. Det, det sjuder för långsamt. Det, det, men, men jag vet inte, jag, jag hoppas och tror också att, att jag, det ska... Jag hoppas, jag hoppas att du har rätt, Magnus, men jag, jag, jag vet inte. Jag tycker nästan att det känns som att uh, de här makthavarna kan komma ut rakt ut och säga nu att vårt mål är att, svenskarna ska, att de vita människorna, vita europeerna, ska försvinna. Och jo, men folk vi ändå bara. Ja, ja, men eh, det men gör låt inget. då folk göra det. Låt sabbatskojarna göra så. Vi behöver inte folk i den bemärkelsen. Vi behöver en liten minoritet som kan ta i tur med deras minoritet. Folket däremellan kommer göra som de alltid har gjort i stora omvälvningar. De kommer se vem som vinner. Mm. Och det är det som är det primära alltså Folkbildningen, opinionsbildningen Och att nå ut till den liksom Intelligenta, drivkraftiga Offervilliga minoriteten För den kommer I en akt av centrifugal Kraft få andra Att dras till oss, ju fler vi blir Desto fler drar vi till oss Och till sist kommer vi svepa bort dem här Och få en ny gryning för vårt älskade Europa Jag är övertygad Övertygad En gyllene, en gyllene gryning Ja, en julen är gryning. Mm. Mm. Mm. Um, I torsdags sändes uh, uppdraggranskning på SVT och då sände de uh, uh, vad var det programmet hette. Ja, det handlade hur som helst om uh, Den goda viljan hette det. Det handlade om uh, den svenska journalistiken och, och uh, invandringen och huruvida man uh, mörkade invandringens uh, baksidor um, och lite annat sånt. Du kollade på det här, Magnus. Var, var, var det någonting du tog med dig därifrån? Eller var det bara, bara Bly? Alltså, det var ju intressant. Jag tycker det är kul att se Janne Josefsson när han på något sätt har, har drabbats av någon form av stroke som får honom att göra sådana här saker. Jag vet att vi pratade om det här tidigare. Jonas kan få berätta sen vad han tror det hela beror på. Men det är kul att se när han sätter åt de här, även om han gör det på ett, ett, ett sätt som kanske inte är Alltså det finns många bättre exem exempel på det han vill ta upp. Eh, så att i saker är det inte så speciellt. Men jag tror att det definitivt fyller sitt syfte. Det jag tar med mig personligen är två saker. Eller tre saker. Det ena är när Martin Agård på Aftonbladet definierar vad en kulturjournalist har för uppgift. Alltså han själv i Aftonbladet. Då han säger att det hela går ut på att han läser och analyserar texter. Han hittar kärnbudskapet i texter. För det kan han. Det är han bra på. Och om det inte stämmer om inte det är rätt, då ställer han till ett jävla liv. Det är vad en kulturjournalist på Aftonbladet gör. Det vet ju vi sedan tidigare, men det är bra att han berättade för alla andra, för då kan man ju ta eh, Aftonbladet och kultur, och är man inte kulturmarxist så kan man torka sig ärslet med den. För att, något annat finns inte där, utan det är ett propagandaverktyg för dem. Det var det ena. Det andra var när hon Mossig <kördeles> <kördeles> Vad är det hon heter nu igen? Randy Mossig i Norberg eller Nordenheim eller någonting på Sveriges Radios Konflikt eh, som också är en sån där, där äh, kulturmarxistisk människa när hon förklarar att public service och hennes programkonflikt inte har ett sanningsanspråk i sin journalistik <laughs> det tycker jag också är sådär fantastiskt bra det, de två sakerna plus hur hon försöker använda sig av någon form av äh, härska teknik mot äh, journalisten som intervjuar henne mm. eh, de tre sakerna tar jag med mig ifrån UG vad för sorts äh, härskarteknik? På, på sätt? Eh, så här låter det ungefär. Ja, men Magnus. Det vet ju du också. Mm. Att det är ju så här vi gör. Magnus, du förstår väl att... Det, och han heter då Magnus. Och det är inte att jag sitter och pratar med mig själv. <laughs> Journalisten heter Magnus. Och hela tiden det här lättaggressiva. Den här lilla galna blicken som alla de här människorna har. Och så det här Magnus. Du vet mycket väl, precis som jag. att. Ja, det är helt underbart att se. Mm. Jo, alltså, jag tyckte att det också de saker du tar upp, Magnus, var intressanta. Uh, jag tycker kanske att de exemplen som man valde att ta upp var ganska fattiga. Alltså, det finns mycket värre exempel. Man hade kunnat ta upp det kändes lite som en light-version av det som hade behövt sägas. Men man ska väl inte förvänta sig för mycket av SVT, kanske? Nej. Så, men Jonas... Varför gör gärna Josefsson det här Och varför betedde han sig som han gjorde På publicistklubben Han var ju den värsta av de värsta Var han inte det? Jag vet inte, jo lite grann alltså, Nu kommer inte jag ihåg vad det Programmet hette Men han, han hörde ju inte de som Verkligen var ute och hetsade mot... Fittiga paradisio Nej då hade han redan <laughs> börjat Då hade han börjat svänga lite grann Redan till, till något vettigare och, och, men lyssna bara en gång till ni som är lite yngre vad programmet hette Fitja Paradisio inte, inte parad paradiso jo. tror jag bara Paradi paradiso äh, paradis ja, ja Fitja Paradisio kommer det året han en gång blivit tvungen att lämna studion där för ja, att bli slået ja. det finns på YouTube ja. det är så jävla bra att se alla som okay. ja äh, fortsätt Jonas förlåt um, ja nej men äh, jag, jag minns honom från från början mitten på 90-talet när han då Äh, verkligen var ute och, och skulle sätta dit äh, folk som äh, var invandringskritiska, typ politiker som äh, tror att de kunde tala, tala mellan skål och vägg med honom och, och så filmade han med med kamera och så där vidare. Så det är, är något som man gjort precis äh, sen med den här valstugge äh, grejen också. Men mm. ähm, jag vet inte. Äh, det, han verkar samtidigt genuint äh, störd av den fördjugenhet som råder Inom äh, Svensk offentlig media äh, Och verkar brottas Med det där, han, han har varit en del av det Han har gått ut och sagt att Ja, jag har gjort det här själv Och det är, äh, och det är inte bra och, Jag menar äh, På något sätt så, så, så tror jag att man kan se lite grann Av det här som någon typ av knäpp äh, Botgöring som han, äh, som han ägnar sig åt mm. um, han, han har också pratat om att jo, men det, är inte, eh, det är inte lätt eh, för en massa svenskar från, från arbetarklassen han har pratat om sin gamla mamma i, i någon Göteborgsförort jag kommer inte ihåg vilken um, och sådär. så, så att han, han har låtit förstå på något sätt att han, jo, men han han förstår detta men sen faller han lätt in i det här vad ska vi säga vänsterflåset igen och så vacklar han igen på något sätt. Så att eh, jag vet inte. Jag skulle tro vad gäller honom att eh, han kommer förmodligen att ta bladet från munnen när han väl går i pension. Och det här ser man så många exempel på. Mm. Jag vet inte hur långt och eh, Josefsson har till pension, mm. men... Eh, men han kommer inte riktigt våga för förrän dess. Så att just nu så håller han på som en, en äggsjuk höna. Ja. Ja, jag lyssnade mm. idag på P1-dokumentär nu från 2010, men Tensta ligger mitt i Sverige, hette den. Eh, som var eh, så riktigt äcklig <laughs> kulturmarxist som skulle betta för Tensta var helt underbart, trots att hon hade tvungen att flytta därifrån. Hennes son hade rånat två gånger. Men det var ändå det bästa stället <laughs> i världen att bo på. Um, <laughs> men där intervjuade hon också Jenny Josefsson, och då sa han ju i den här eh, intervjun så sa han det att eh, vi journalister har ljugit om invandringen. Vi vill inte bo i de här områdena själva. Eh, och eh, vi har hycklat. Och det är den svenska arbetarklassen som har fått taget smällen. För att de har inte haft möjlighet att flytta mm. därifrån. Eh, så att eh, han har ju liksom en viss insikt. Men sen, som du säger, Absolut. så svänger han bort. Mm. Ja, och han är, han är trots allt ganska ensam om att ha gått ut och talat klarspråk om, om detta. Mm. Um. Titt som tätt, men jag vet inte. Sen, sen revar han väl så fort ja, han kommer ut på lite för, för djupt vatten. Men, men sen har vi ett, ett problem som alltid dyker upp i de här diskussionerna. Och kanske framförallt när det kommer till det här med alltså hela integrationsdebatten För det är ju vad det här handlar om. Det är någon form av integrationsdebatt som de för just nu. Där de är ganska ganska öppenhjärtliga. De säger att det är ett misslyckande. De säger att det är dåligt att det är, och så vidare. Men de hittar ju på en, en, en aspekt, och det är den etniska rasliga aspekten om ska använda det vända ord. Mm. Um, för att uh, det, det är ju nämligen som så att det de vill se är ju att integrationen ska så att säga, fungera. Att det ska bli det här månklet och de, det är det de tror på. Uh, Medan vi då. Alltså det är ju som det här med han som vägrar skaka hand med den här kvinnan. Mm hade han bara skakat hand med den här kvinnan och varit muslim så hade det inte varit ett problem. Eller han hade skakat hand med henne och varit muslim och, och från något annat är land. Det hade inte varit problem för dem. Nej, alltså för nej de. precis. Utan då är det helt lugnt. När de här, när det här olika kränktheter som mot varandra det blir jobbigt. Men i vårt perspektiv som etniska nationalister är ju fortfarande det etniska. Det spelar ingen roll hur välanpassade de är. Det spelar ingen roll om de tillför 10 miljarders miljoner kronor det spelar ingen roll om de är jättebra att tar hand om oss oj oj oj oj. Det spelar ingen roll för att det är en etnisk en raslig fråga i grunden. Jo, och det här ska man ju tänka på för till exempel när förbundskansler Angela Merkel var ute här för några år sedan och sa att uh, mångkulturen är död, multikulturellt hot. Och då började nationalister jubla. Oh, hon har kommit mm. till insikt, men vad är det hon säger? Det hon säger Precis. är att de här människorna flyttade hit och eh, vi eh, först att, att de skulle vara gäster men så förstås de att de skulle stanna kvar. Och då ville vi ha ett mångkulturellt samhälle där folk kunde leva efter sin gamla religion och så vidare. Eh, gamla och gamla kultur. Men det fungerar inte, det är för mycket spänningar. Så alla måste blandas upp. Vi måste ha en mm. assimilation. Alltså, som Sverigedemokraterna. Mm. Alla ska blandas upp och vi ska gå upp i någon eh, liberal... Eh, alla ska leva efter någon socialliberala värderingar och... Alltså, det, det är det de vill. Det är inte att de har blivit nationalister när de säger så utan de har insett att en, en mångkultur med flera olika starka parallella samhällen inte fungerar och det kommer bara bli ännu värre. Så då är deras svar tvångsintegration. Mm. Men sen, sen är jag inte säker på att... Uh, eller, <laughs> säg så här då... Uh, skulle det vara teoretiskt möjligt att en mångkultur skulle fungera och att de invandrare som kommer hit verkligen vore ett positivt bidrag kulturellt och um, på andra sätt... Ja, jag, jag vet inte. Det blir liksom ett sånt absurd uh, tankeexperiment för att mm. uh, det är inte så. Det, det, det fungerar inte så um, alls. Nej, och, och det kan så, inte fungera så eftersom att uh, om man ska ha någon form av Alltså vi har in, kan inte ha samma vilja alltså vi kan inte leva under samma styre Eftersom att då kommer det bli kamp mellan. Även om vi skulle hålla separata men i samma land eh, Och mm. även om vi skulle kunna ha utbyte av varandra Så skulle det fortfarande då bli eh, Strider mellan de här olika grupperna För inflytande i politiskt, medialt och så vidare Ja, Vad man måste fråga sig Det är ju faktiskt eh, Okej okay. eh, det kommer medgivanden från, från de politiskt korrekta att det här har inte fungerat optimalt i, i praktiken. Men, men frågan är om, om det är en... Eh, och det är vettigt eller tilltalande ens i, i teorin. Jag menar, var, varför skulle det vara eh, bra eller eh, önskvärt att... Eh, ha ett samhälle som består av, en, av, av, av folk med helt olika um, kulturella, moraliska, religiösa koder, uppfattningar och, och uh, allt vad ni vill. Ja, men varför? För att vita Var? människor är tråkiga. Mm. Mm, precis. Ja. Det, är det är ungefär så de... det låter. Ja. Ja, det, jag har, det, det är ett citat som har satt sig i min, i min hjärna och det är från den goda, numera hela gången, David Lane. Han, han konstaterade, och jag tycker det är ganska vettigt. Han konstaterar att du kan inte dela gud, gudar, eh, kvinnor eller territorium med andra raser. Gör du de tre sakerna, då går du under. Då blir det bara en smältegel. Då blir det ett elände. Och det, det där känner jag faktiskt. Att det, det ser vi ju liksom. Att det där det håller inte i längden. Så är det. Där kan väl inte Jonas hålla med helt? Nej, det är klart jag inte kan. Det, det tycker jag är <här> <här> på nonsens så att man inte kan dela gud med andra raser. Jag menar, det, det, det är klart man kan. Um... Och för all del så tror jag till och med att man i, i många fall kan, kan dela statsbildning med, med andra raser. Men kanske inte, inte territorium, just jag vet inte. Ja, för, ja, men det, är, det är ju den minsta gemensamma nämnaren, alltså territorium. Det är, för att alltså, Har man människor boende, så, alltså, vi tittar på alla de här, vi tittar på Sydstaterna i USA, vi tittar på <coughs> Rhodesia vi tittar på Sydafrika. Eh, till sist så har man dem i senkamrarna. Det, är liksom, det, spelar, det, det kan inte spela någon jävla roll Vad man gör Vilka, vilka försiktighets eh, Mått man så att säga tar Till sist så hamnar man i det här som vi ser Som har hänt om och om igen Därför måste vi ha rassegregation mm. mm. eh, eh, Du undrade också Sara, varför, eh, varför Man ska ha invandring och så vidare Jag kommer också tänka på den här p dokumentären eh, Tenstad mitt i Sverige För där intervjuade de då eh, Polischefen i Linköping. Som, och de förklarade, frågade då varför han var det som är så bra med att jobba i Rinkeby och då sa han att det händer mycket mer, i ett svenskt område är det så dött <laughs> det, ja, det, jag vet inte om han fattade själv vad han sa där, sen så berättade han till sig oh, för att här är människor mer öppna och pratar mer men liksom i ett jo, svenskt men... område händer ingenting nej för att det är nej, inga kravaller <laughs> snacka om och fnaska alltså. ja. jag menar det, det är Ja men det, ja, svenska människor eller vita människor är tråkiga. Det var liksom hans kontenta. Mm. Det är mycket roligare i Husby. Då får man liksom slå lite batong och skrika. Och, ja. Jag vet inte. verkar mm. ju så. Du nämnde här Magnus också den här äh, praktikanten som vägrade ta chefen i hand i Trollhättan. Mm. Mm. Äh, det, alltså det kommer ju här exempel hela tiden men det var ju en kvinnlig chef och han sa att han vägrade ta henne i hand äh, eftersom att han var muslim och kvinnor är orena. Och, äh, hon förklarade då att i det här jobbet kommer du behöva ta folk i hand, även kvinnor. Eh, varpå han gick till och fick 30 till lakan rätt in nej. på kontot. Nej du, han hann han inte ens det. Nej han, han inte gör någon han, anmälan, men han, han, han pratade han med trägt. det. Mm. och kommunen gjorde upp med honom direkt. Och den som gjorde upp med honom var en herre som heter Said någonting som själv är muslim. Bara, det kanske inte spelar någon ja. som helst roll i sammanhanget. Men han var då den som beslutade om detta. <clears throat> Så det gick inte ens till dio. Vilket man har beklagat sig på Radio 1 till exempel, både Gert Fylking och den här andra människan, den hemska kvinnan. De beklagar sig att det här vore så bra om det här hade blivit testat så att vi vet vad som gäller. Alltså människor, vita människor sitter och tycker att, att det, alltså, det, då, då kan man tappa hoppet om framtiden när man hör sånt där. Mm. För att eh, reaktionerna på det här är så galna. Mm. Jag menar, jag, min reaktion är tudelad. Då är ena sidan så säger jag bara bra. ge en, Fortsätt med det här och, och anmäl och få pengar och allting. Gör gärna tidningsrubriker på det också. Mm. Absolut, det rena, men ena. Alltså, ur ett helt sånt här förnuftsmässigt hyfs så säger man ju bara, vad är det för jävla dumheter? Mm. Ähm, och det absolut roligaste är att problematiken som, som uppstod idag när jag lyssnade på diskussionerna, det var det att ja, men kvinnan då? Blev inte hon kränkt? Cool. Som kvinna För att hon är oren Och vem blev mest kränkt Det där var svårt för dem att reda ut det, det, De lyckades aldrig Nej men de kan ju inte det Det, blir så, så... det är som Mussolini mot bögrar ungefär ja, Det är ju så -där, det... där, där, där mångkulturen börjar sluta feminismen De är fega Ett fegt jävla fittstim mm. uh, Lite gladare nyheter då Innan vi avrundar Bara från uh, Storfors Ja uh. Där hade en sena familj flyttat in för några månader sedan och det har blivit stora problem med den här familjen. De har bland annat stulit saker och stört ordningen och det har varit bara problem sedan de flyttade in. Och Storfors ligger i Värmland, en liten ort med ungefär 2000 invånare. Men 30-50 Storforsborg fick helt enkelt nog och drev ut den här sena familjen från, sitt, från Storfors. Mm. Uh, och där ser man att svenskar kan tröttna till slut och uh, ta upp höga affrona mm. Verkligen, det mm. går men, om man vill Men du vet, Värmland har, har ett sånt nazistiskt förflutet Det är Furegård och, <gård och ja, så där vidare ja, ja. Där Det sitter, sitter i hela landskapet alltså, ja, sitter och... Och... Så är det ja. Ja. Nej, men jag, jag tycker att det är Alltså, jag tycker Man önskar att det inte ska börja bli så här, men man, det är ändå skönt att se att det sve, finns svenskar som blir förbannade och istället för att bara knyta näven i fickan så går man och driver dem därifrån. Ni är inte välkomna mm. i Storfors längre. Mm. Jag, önskar de bara kunde driva dem liksom bort från Europa också men det, mm. det är lite för mycket begärt för 30 Men Det där är rätt kul det du säger Dan för som du säger att ja, man önskar att det inte skulle behöva och så vidare och det, det delar vi alla tre den känslan och det är också intressant bara att, att se det faktum att vi är så ensamma om att ha det att, att vi måste alltid känna det där, att det inte är riktigt rätt att göra så här, även fast det är riktigt rätt att göra så här. Mm. Mm. Och att hur ensamma jo, vi är... Vi, vi är, är, är sådana, vi vita människor har de ja. form av empati. Jag vill ja. inte att någon ska liksom lida, det är inte det, men okej, okay, nu det här kan man inte man kan knappast kalla dem här för oskyldiga, men Nej. man önskar att det inte ska behöva komma till den här konsekvensen, men med tanke på det hur de har betett sig i området så förstår jag och stödjer självklart de här svenskarna mm. det... Och det är ju det, att om du går in i som den här familjen gjorde som körde fel och skörde tanke i Los Angeles och fick stryk av, av, av negrarna mm. eller om för du de går var in fel i ett område, ja. område. om du går in i ett kärieområde i, i England, och ja, det gör ingenting att du är vit, för att Alltså, islam är inte en rasistisk religion utan där kan man rasplanda hur mycket man vill så länge man tillber alla. Men där går du in där och inte följer deras lagar då åker du på stryk. Och det gör du i getton runt om i Europa. Och det är ingen där som tänker ja, egentligen borde vi ju inte, men fan. Nej. Där är vi väldigt ensamma. Nej, och det, det Nej, som alltså... behövs är ju svenska orter där, där vi har den här inställningen. Och, uh, jag hoppas att Storfors kommer följa. Alltså, vi har sett det fler. Det var uppe i Norrland också ju, förra året. Uh, där det också var en invandrarfamilj som hade betett sig väldigt illa Och där det slutade mm. med att uh, folk uh, gav sig på deras hem Och de vågade aldrig komma tillbaka dit mm. uh. ja, men på, alltså på ett eller annat sätt så måste vi slåss för vår överlevnad mm. Det är bara så det Amen Så är det uh, Radio Framåt är tillbaka på torsdag 23 maj 19.30 som vanligt. 19.30 sänder vi alltså live på realisten.se. Vill du kunna lyssna live så behöver du vara prenumerant på realisten.se. Det kan det bli för 49 spänn i månaden eller 395 kronor på ett år. Um, så gå in och bli prenumerant, var med och lyssna live. Häng med i diskussionerna på Twitter och överallt. Um, det kommer hända lite, nya, lite saker med hemsidan inom kort så att vi kommer kunna ha lite mer interaktivitet. Framförallt på torsdagarna. Uh, utöver det vill vi bara önska en fortsatt trevlig kväll gå gärna in på radioframåt.se och lyssna på gamla avsnitt om du inte har hört alla så hörs vi på torsdag